Добре, сядемо, і я розповім тобі цю історію. Вона не дуже довга, але немає кінця. Слухай, колись давно я був лікарем у божевільні і мав змогу добре придивитися до варіятів. Одні з них мені подобались, інші не дуже. Як на мене? Товаріятів у житті зовсім не буває, бо всі ми є ними. Трапляється, що в голові засяде якийсь клинчик, і треба його вибити іншим клинцем. Ото вся різниця між нормальними і ненормальними. Але останніх замикають у в'язницю, звідки нема вороття, хіба що великі канікули. Я довго приховував ці думки, але шила в мішку не втаїш. Поки мене з ганьбою не вигнали, я вирішив зробити одну річ радше для власної втіхи, бо тоді я був ще дуже молодий і мав той клинчик в голові. Вибрав п'ятьох бідолах, оголосив їм, що я король і хочу визволити їх з в'язниці, провести в дивну країну, де їм буде добре. Вони сиділи у в'язниці так довго, що вже нічого не пам'ятали. Отака собі та була раса, цілком придатна на роль аборигена. І я вирішив повести їх в одну з незайманих земель яких не існує на карті. О, ті смітники, де ніхто не живе. Я хотів залишитись з ними, але потім передумав, бо то все одно, що зникнути остаточно. Ти ж знаєш, що звідти вороття нема. Незаймана земля – це теж тюрма. Ні, голубенько, це рай Словом, вони там Але я не знаю, де Певен, що вони мене чекають, бо казка – то наймогутніша річ у світі Вона вибиває клинці з голови Мені не виб'є баяка яка ти розумна Гадаєш, легко знайти казку, яка тебе вилікує? Не смійся наді мною. Ти не повинна плакати, а придумати для малого гарну казочку, від якої він забуде темну постать на стежці і волохату істоту в саду. А тепер ходімо. «Розкажи мені казку», – попросив малий перевізника. Той здивувався, а що то таке? «Казку можна прочитати з книжки, а можна придумати і розказати. Чому в тебе нема жодної книжки? Звідки я знаю? Ми прийшли, і нічого тут такого не було». Ну, хати, одежа, насіння. Колос навчив нас закопувати його в землю. Мені мама і читала, і розказувала казки. Я не знаю твоєї мами, чого ти не спиш? Не хочу. Я сам можу придумати собі сто казок, а ти спи. Я теж не хочу. Придумай мені якусь казку. Я послухаю. То слухай. Був собі один король. Король? Звідки ти знаєш нашого короля? Я не знаю вашого короля. Я розказую про свого. То будеш слухати чи ні? Буду. Ото був собі колись один король. І мав він...